لما دعا الله داعنا لطاعته بآكرم الرسل كاجة رسول صلى الله عليه وسلم كاجة ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهما سبعة ألقيت في ترس Kaže, sedam nebesa u odnosu, u odnosu na kursi, a kursi dolazi nakon nebesa. Kaže, sedam nebesa u odnosu na kursi je kao sedam dirhema bačenih u nepreglednoj pustini. Kaže Ebu Zeru, radijallahu anhu, čuo sam Allahov poslanika wasalam, da je rekao, Mel kursiju fil arši illa ke halkatin min hadidin ulkijet bejne zahrej falatin min el ard. Kaže kursij, dakle ono što dolazi nakon sedam nebesa, kaže u odnosu na arš prijestolja Allaha je kao gvozdana halka bačena u nepreglednoj pustinju. Zamislite to, braćo. Ako se može zamisliti. Sedam nebesa, sedam zemalja, sa svim planetama, sa svim zvijezdama, čiji broj ne zna niko sim, Allah djelavu ala, čiju širinu, visinu, dubinu ne zna niko sim, Allah djelavu ala. Sve to u odnosu na kursi, dakle u odnosu na ono što dolazi poslije toga kao halka bačena u pustinji. Nepregledno je. A kursi, u odnosu na ono što dolazi iznad, a zove se arš, je kao halka bačena upustila. Ja Allah, gdje si ja i ti, Gdje smo? Šta mislite, brate, o veličini čovjeka? Zamislite, koliki čovjek? Ima li riječ? Evo uzmite, u riječniku riječ, kojom bi mogli da navedemo veličinu čovjeka. Imali neko ne kurič. Jelom sad braćo jasno zašto postoji džennet i zašto postoji džehennem. A ko znaš jasno ti? Je. Jasno ti je. Zašto neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude trnak oholosti? Ja nemaš prostora za to. Je l tako ili je? Nemaš prostora za to. Ko si ti da se oholiš? Šta si ti? Kolik si ti? Subhanallah. Koga se bojiš ti? Koga? Kad ovo znaš, znaš šta znači oslast na Allaha. Znaš šta znači riječi mu Edvina. Allahu Ekber. a ovo ne znaš, onda ne znaš što znači. Jel' tako obraću? Ali čovjek, čovjek je stvoren i voli da polemiše. Voli da polemiše. Voli puno da misli. Voli da puno, misli da puno, puno polemiši. وَالْرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ سْتَوَ A milostivi se iznad arša uzvisio. Subhanallah. Iznad svega toga milostivi se uzvisio. وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِ سُبِهِ كُلُّ نَفْسُ I znaš šta svaka duša pomisli. Šta sam pomislio ja, i ti, i ti, i ti, i ti, i svi ljudi? Allah to zna. To ne možeš zamisliti, jer nije moguće. Jer takav zakon čovjek ne poznaje.